מאזינים בפרק זה של Who Podcasts the Watchman. פרק עשירי של סדרת הפודקאסטים שחוגגו את 30 שנה ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס בשנת 1986. Watchman של אלן מור, דייב גיבנס, ג'ון היגנס ואחרים. הפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך עלילון, עלילון.נט, בלוג הקומיקס הטוב בישראל. שם אתם יכולים למצוא גם פרקים קודמים שלנו, דרך archive.org או iCast. אני תום שפירא, והאורח שלי היום הוא יעקב שראלי. יעקב, אני מניח, אפשר להגדיר אותו כאחת האושיות בסצנת הקומיקס הישראלית. ממש לא. דבר ראשון, אני חושב שחשוב יותר מהקרוב לזה שהוא היה אחד מהחברים הראשונים בעלילון, כן? הוא טיימס. ספינים טובים, ספינים טובים. ספינים טובים, כן. ואתה יודע, באופן משני הוא אחד מהמנהלים של חנות הקומיקס הטובה בישראל, קומיקאזה. 2.0. אחת משתי חנות הקומיקס בישראל. מכזה, אכן. אתה מוכרח לצניעות, אני לא. לא בשמך לפחות. בסדר. למי שלא מקשיב, כשלא פרקים הקודמים, אנחנו מדברים על החוברת העשירית, To riders were approaching. אם כי ספוילרים יהיו לא רק לחוברת עצמה, אלא באופן כללי לכל הסדרה, אז אם אתם עזבים לפרק עשירי של פודקאסט בשם Who Podcasts the Watchman, ועוד לא קראתם את Watchman, אתם קצת בבעיה. או שקראתם את Watchman עד פרק תשע. העלילה הבסיסית של החוברת הזאתי, אחרי הבריחה מהכלא של רורשך, רורשך ו... Nightwolf. ו- Night Owl מנסים למצוא מי מאחורי הקונספירציה שהביאה את אותם ואת העולם עד למצב הזה, וזה כולל גם חומר רקע, במקרה הזה, את הסודות שמאחורי החברה של אוזי מנדיאס, הלוא הוא... אדריאן וייט. אדריאן וייט. אדריאן וייט, וייט. אנחנו ישראלים, אין מושג איך מבטאים שמות. אז אני אשאל אותך, כמו שאני שואל, מה הביא אותך לוואטשמן בפעם הראשונה? אתה זוכר את הפעם הראשונה שקראת את וואטשמן? אני זוכר את הפעם הראשונה שקראתי את וואטשמן. זה היה... בסוף הקיץ. יכול שזה היה אפילו בסוף הקיץ. כן. זה היה באיזשהו... אני חושב שהייתי בן שמונה עשרה, אני מתקרב לשמונה עשרה, אני חושב שהייתי בן שבע עשרה. היה כנס קטנצ'יק של, של החבר'ה של אוקיי, זמנו זה היה הספני וקורי הקומיקס בישראל. Mm -hmm. אה, לא זוכר את המיקום, אה, שזה מצחיק אותי מאוד, אבל אה, אני זוכר שהיה לי לא מעט סכום לא קטן של כסף, וקניתי אה, כמה וכמה אוגדנים ש... שמעתי עליהם לפני עידן האינטרנט, סתם, לא יודע, כנראה שהאינטרנט, פשוט לא היה לי אינטרנט, שמעתי עליהם שהם ממש טובים ומגניבים. אחד מהם זה היה ווטשמן, היה את קרמת קינדום קאם, היה את מרווילס, פנישר של גארט אניס, הווליום הראשון. באופן מוזר אם אתה שואל אותי מה מכל הרשימה הזאתי, כולל ווטשמן, לפעמים אני אגיד שפנישר של גארט אניס. נכון. כן. אז זה הפעם הראשונה שקניתי כמה דברים שבזמנו, היו נראים לי משובחים ומצוינים. רוטשמן, התחלתי לקרוא, והיה לי די קשה איתו בהתחלה. אני חושב שזה, הרבה אנשים שקראו אותו רק פעם אחת, יכולים אולי להסכים איתי. הדבר שהכי הפריע לי בכל הספר הזה, זה האמת, האר... אחד הדברים שבאמת אני, אני, אני לא, לא, לא אוהב, זה הקטע הזה עם ה-side story. של הפיראטים. זה ויכוח שהיה בין כל האורחים נכון? בפודקאסט עד עכשיו. בוא. אני, אני, מי, מי אמר את זה? מייקל דה פורג' אמר שהדרך לאפיין פסיכופת זה מי שנהנה מהסיפור פיראטים. למרות שאני חייב <laughs> להגיד שאם <laughs> זה ככה אז עד עכשיו שמונה מתוך. אחריך להקלטה, כולל, כולל אני, mm -hmm. הם פסיכופטים מאובחנים, yeah. לפחות לפי אמנה קומיקס מייקל דפורד, שכידוע לכולנו אמני קומיקס טובים בזיהוי פסיכופטים. בין היתר. כן. Yeah. אז זה לא, זה קצת כאילו הפריע לי, הפריעו לי המילים, היו פה מילים בלי תמונות, מאוד עשה לי טריגר, לא יודעת לא, לא, לא, איך להתמודד עם זה, בהתחלה, אני חושב שבקריאה הראשונה די, די דילגתי על הכל. Mm -hmm. ואז קצת התבגרתי, ועברו שנים, שנים עברו, וחזרתי לקריאה שנייה, ואז כבר נהניתי הרבה יותר, ואז הייתה קריאה, קריאה שלישית, mm -hmm. אז נהניתי okay. עוד יותר, okay. ואני חושב שהקריאה הרביעית הייתה משהו לפני שנה וחצי, mm -hmm. קראתי את הכל, אני פשוט, זה באמת אחד הספרים האלה שאתה צריך לחזור ולקרוא ככה מפעם mm -hmm. לפעם. אני קצת התגעתי אותך, אני חושב, כשהסכמנו על החוברת העשירית, החוברת שהיא יותר מכל הסדרה מרגישה כמו חוברת מעבר שמתמרנת את הדמויות מבחינה דתית לנקודה שבה יקרו להם הדברים היותר מעניינים בשני הפרקים האחרונים. כי עד עכשיו היתה לנו בעיקר היכרות עם הדמויות, כבר היה לנו את החוברת של רורשך, כמה חוברות אפילו, היה לנו את החוברת, של... החוברת הקודמת זה דן ולורי במאדים. וזה בעיקר קטע של... אוקיי, okay, אנחנו צריכים למצוא דרך uh, לגרום לנייט-אוול ולרורשך לגלות מי אחראי לקונספירציה, כדי שיוכל להיות לנו את הקטע הזה של כזה, I think it's avian, וכדי שיהיה להם תירוץ לצאת מחוץ לניו יורק. הדבר העיקרי שקורה בחוברת הזאת מבחינת התפתחות דמויות זה שאנחנו... רואים את החזרה לידידות בין שני החבר'ה האלה שהיו חברים לפני שהסיפור התחיל, ומאז שהסיפור התחיל אנחנו בעיקר רואים את רוך שהכי יורד על נאי המסכן שלא ממש מסוגל, איך אומרים את זה? להכיל את מה שקורה לסביבו. כן. לא, כזה לא מסוגל לעמוד, <אח> לעמוד, ב... לעמוד, ב... לעמוד בפני עצמו מול הפסיכופת אני הזה. אני חושב שהחוברת העשירית היא בעצם the beginning of the end of the beginning of the end. כמו השיר הזה שיש בפסקול של ווטשמן הסרט. היי היי היי, אתה, אתה אבל... מדבר על פרק אחר, אתה... <laughs> אסור לערמב פרקים סתם ככה. Uh, פרק 10 באמת מתחיל את האנד גיים, ה... באמת את ההגעה לשיא, כאילו זה באמת ההתחלה של הטיפוס להר הזה שנקרא הסיום של, של ווטשמן. Uh, הרבה דברים נזכרים, הרבה דברים, uh, יש פה כמה, כמה, כמה קטעים כאילו הרבה... Uh, סגירת צוות כאילו גם של אדריאן, שהוא מתחיל קצת לטפל בכל מיני דברים ש... שהוא צריך לטפל בהם, כמו אותה ספינה של כן. האמנים. ובסך הכל, באמת כאילו, באמת אחת החובות היותר טובות לדעתי של אמרת שם. כן, אני אשאל אותך, כשקראת, אם אתה זוכר, כשקראת את זה בפעם הראשונה, mm -hmm. והגעת לחובה הזאת, כבר חיידת, או לפחות הנחת, שאיידריאן זה עומד מאחורי הכל? זה מאוד מוזר, אני לא חושב ככה. כאילו, כשאני קורא סיפור, וזה כמעט בכל דבר, אני מנסה כאילו לא לחשוב מי גורם למה גורם, כאילו, בסיפור הזה אני, אני די בטוח שלא לא הייתי כאילו אנליטי mm. בשור מוצא ורציתי כאילו שהסיפור ילווה אותי ולא שאני אתחיל לנחש עכשיו מה קרה ולמה. אבל לא, לא, לא ידעתי, לא, לא בגלל שלא היה לי מושג, פשוט לא רציתי להיכנס לזה, רציתי לראות כאילו איך הסיפור... לפעמים כאילו שאתה... מתחיל לחשוב על הדברים האלה, זה קצת כאילו... Mm. אה, בסוף יוצא שהסיפור אה, מועבר אליך בצורה שונה קצת אחרת, אז לא רציתי לעשות את זה. אה, אז לא, לא, באמת שלא ידעתי, באמת שלא רציתי לדעת. Mm. אה, בסופו של דבר, אה, אני בדרך כלל מת על ספוילרים, דרך אגב, מאוד אוהב ספוילרים. כי הם לא עושים לי כלום, אבל בסיפור הזה דווקא הרגשתי שכדאי שלא. אם כי עוד פעם מאחר ושנינו הגענו למצב שבו קראנו את זה פעם שלישית פעם רביעית במקרה שלי אני די בטוח שזאת כבר הפעם אני כבר במספר זוגי כאילו עכשיו <laughs> של קריאה מלאה של Watchman מההתחלה עד הסוף לא כולל העובדה שאני קורא כל חוברת לפני כל פרק אבל יש משהו שבסיפור הזה שמתגבר על ההפתעה זה לא רק הספוילרים למרות שכאמור זה מסוג הדברים האלה שיש פה הרבה הפתעות אני אגיד בק... אני... מה שאני אגיד בקריאה חוזרת. דבר ראשון, אחרי שמאוד אהבתי את הפיראטים בקריאה הקודמת, עכשיו, כשקראתי רק את החוברת הזאת כהכנה לפרק הזה, באמת הייתי קצת כזה עייף של, או אלוהים, תגיעי כבר לעניין. זה מרגיש שבשלב הזה של סיפור הפיראטים לפחות, קצת מיותרים. הם, הם, כי יש לו את, את הסוף של הסיפור הפיראטים שצריך להגיע אליו, כדי להשלים את הקשת של מה שקורה בתוך הסיפור, מתרחש בזה, אבל הוא, בשלב הזה זה מרגיש קצת ידי חובה. העובדה שהוא שזה נמשך עוד שני עמודים בתוך החוברת הזאתי. זה, זה מרגיש כאילו הוא אמר, טוב, נו, הבטחתי שיהיה הופעה של הפיראטים כמעט בכל חוברת עד עכשיו, ואני לא יכול פשוט לדלג עליה שוב. Yeah. אבל יש פה שני דברים שהם כנראה שני הדברים החבים, החבים עליי בסדרה בתחומם. יש פה את המעבר העמוד האהוב עליי, שזה במעבר מעמוד 13 ל-14, שאנחנו עוברים מהדוכן עיתונים. לפשוט הפאנל הראשון של עמוד 14 זה הדלת של הבר עולם התחתון נפתחת בחור אחד מחזיק את האף שלו עם מדמם כאילו ורורשך כאילו אנחנו רואים רק את היד של רורשך פותחת הדלת ובסדרה שעושה כל כך הרבה לעשות טלגרפיה של הנה הדבר שיבוא בעמוד הבא כאילו זה תמיד סמלים שחוזרים על סמלים ומישהו אתה יודע אם מישהו אומר זה כאילו אנחנו קשורים בלולה אתה יכול להיות בטוח שבעמוד הבא מישהו יכנה כאילו, או, או ישים עניבה. הפאנל הזה הוא פשוט כזה הפתעה מוחלטת. לא ספק, זה, mm. זה, זה, זה מדהים. אני גם חושב שכל העטיפות כמעט של, של וואטשמן, mm. עטיפה של... עטיפה היא בעצם, היא חלק מהסיפור. כן. כל פעם זה של דייבי ריבונס פרימה, עם הצבעים של ג'ון היגינס. אתה... מדהים. אגב, קראת את ה... כאילו לפעמים זה זום אין, לפעמים זה זום אאוט, אבל זה תמיד כאילו... אנחנו מתחילים כאילו מעטיפה וזה וואלה זה חלק מה... אתה קראת את המהדורות עם הצביעה המחודשת? דרכת איתן? אה... יצא לך... הומי בס. האבסולוט. האבסולוט הוא מחודש? כן. אז כן. יש לי את הגרסה יש... לי שלוש גרסאות של ווטשמן נתראותי. עכשיו... בזמן שאנחנו אקליסדים איזה יצאה גרסת נוער שזה רק העפרונות של גיבונס. לא צריך להסתכל בה עדיין. ניגנס המסכן אני חושב שאני אומר את זה בכל פרק כאילו הוא ממש מתייחסים אליו בתור הילד השוטה כאילו אומרים יאללה בוא נצבע אותו מחדש בואו נפטר מהצבעים שלו. אני חושב שהיה לי די ברור שזה מה שיקרה בסופו של דבר שהתחילו לעשות את הצוד מחדש גם של סנדמן. אני חושב שסנדמן היה לפני רוטשמן או שהיה קילינג גם הקילינג ג'וק מחדש בסופו של דבר. כן הקילינג זה בגלל בולנד, ריין בולנד, פשוט לא אוהב. שפקסים דור דרך אגב, אפילו יש לי שיני לגמרי את כל הסיפור, הרבה מאוד דברים כאילו שונו בגלל הצפייה, החזרו לך ההשפעה, אבל לא, ג'וני גינס אין לך מה לדאוג לגביו, אני חושב שזה לא מפריע לו, הוא משחק אחרי צ'קים שהוא. לא, אמרת, אבל מי היה הצבא המקורי של The Killing Joke? ג'וני גינס המסכן, זה כזה, מזל שהוא היה אמן שאשכרה צייר דברים בעיפרון לפני שהוא נהיה צבאי ומפורסם. כן, כן, אז דרך אגב, אני עכשיו, הסתכל טוב נתן לי את הספר. אנחנו מחזיקים אותו, כן. וכבר זיהיתי שני דברים שאני לא חושב שראיתי, או שלא ראיתי, או שאני לא זוכר שראיתי אותם בכלל, אף פעם. שזה יש את העמוד שבו... יש פה מספרי עמודים, זה בסדר, כן. יש פה את ה... בוא נראה, השנייה, אנחנו רגע נעשה את זה. זה מה שנקרא דפדוף חי, מהמאזינים של הפודקאסט. כן, עמוד מספר 18. לא זיהיתי אף את הציור הקטן של מה שהולך להגיע. את הפצצה או ש... ה... אה, אתה רואה? לא שמתי לב. בפאנל הראשון בעמוד 18 אנחנו רואים ציור של החיזר שהולך לחתום את ה... כמו שאמר צ'כוב, חייזר שיופיע בחוברת העשירית, בוודאי ירצח חצי מניו בחוברת השתים עשרה. כן. אז סתם, ו... זה פשוט משהו, משהו מגניב, mm -hmm. בספר הזה הוא כל כך, לדעתי, mm -hmm. בנוי ברבדים, שהוא mm -hmm. הוא מפתיע כל פעם מחדש, כאילו, זה כבר... אם כאילו, אני קראתי אותו ארבע פעמים באופן רציף, אני עיינתי פה מספר פעמים, זה כבר היה עוד אחד מהעיונים שלי, ואף פעם לא שמתי לב לזה, זה פשוט מדהים שדבר כזה יכול לקרות, כאילו, בספר שהוא כל כך מדובר, ו... ו... הוא באמת נחשב לאחד הסיפורי הקונדס הכי טוב. אגב, הדבר השני שהוא הכי אהוב עליי פה, יש פה את הקטע ראש שאחרו עליי בכל הסדרה, לא החוברת השישית, קטע לא... מדהים, קטע מדהים. כן, לא, לא, לא, לא המפורסם של I'm not lucky in here which you are lucky in with me, הקטע שבו הוא ונייטהואל כאמור נכנסים לבר בעמוד 14, והוא אומר כזה, מישהו פה יודע מי הרג, מי, מי שכר את רוי צ'ס לנסות לרצוח, לרצוח את אדרן. אל תדאגו, אני לא אליב את הסולידריות האגדית של העולם התחתון בזה שאני אציע שתגלו מידע בלי שאני אצטרך לענות מישהו קצת. ואז פאנל ביט, בכל לא הבר מסתכל על הבחור האחד, והוא פונה לראשך וכזה, יא מניאקים, אני קניתי, הוא אשכרה אומר כזה, יא מניאקים, קניתי לכם סיבובים עד עכשיו ואתם... ואז ראשך, ואז כשהוא מנסה להם ראשך על כוס משקה, ראשך שובר לו את כוס המשקה <ש> לתוך <ש> היד. <ש> כן. היד. <ש> <ש> ואז מתחילה הובדת האצבעות. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הסצנה ההיא בעמוד 15 שאנחנו עוברים מרורשח ששמים אותו בבקראונד של העלילה ואנחנו רואים את נייט נפגש עם הפנקיסט יש פה משהו שאני לא חושב שראיתי בקומיקס אף פעם לפני זה, שאנחנו רואים שמשהו mm. קורה ברקע כי בלון הדיבור הולך פיזית מאחורי הגב ל... של נייט-אוול. מסביב לדבר של נייט-אוול, כן, זה, זה... זה... זה תכף מאוד טובה להעביר את הרעיון שמשהו מתרחש ברקע, אני לא חושב שנתקלתי לא חושב... בזה. אני, לך, אני חושב שאני יודע... אני חושב שאני יודע למה זה עובד כאן, ולא חושב שיכול לעבוד במקומות אחרים, כי הדיסטינקטיבית, הבלוני הדיבור של רורשך הם נראים אחרת מאשר כל בלוני דיבור אחרים. לא, אבל בלון הדיבור פה הוא לא של רורשך, הוא של הבחור שמתחקר. אתה רואה איזה בלון דיבור רגיל, אתה חייב להגן עליי. זה לא בלון דיבור של רורשך. אה, סבבה, אוקיי, אז לא, אז מה שרציתי להגיד לא קשור, הייתי אומר שאם נגיד זה היה... אם זה היה כאילו הבנון של אור שאנחנו, יש לו הרי את הדיסטינקטיביות שלו בכל הגלם. אולי זה בגלל שהמבניות של וואטשמן היא כל כך נוקשה, שהם יכולים לעשות דברים כאלה, שב... זה פשוט היה לדעתי צלחת פטריק כזאת, של ניסויים, ניסוי וטעייה. אימצו הרבה דברים עם וואטשמן, את זה, אני... אני קורא קומיקס כבר 20 שנה, אני לא זוכר שראיתי את זה במקומות אחרים, אז אני רק רואה היום די ברור להעביר את ה... דרך די ברורה להעביר את הרעיון שמישהו מדבר ברקע ווייד שאת שממלא את כל עמוד ומראה לך, לך, לך אנשים מאחוריך, אני מראה את ואת כל האנשים שבעצם עושים, אבל שימו. לא, זה ממש מוזר לי, כי וואטשמן, כמו שאמרת, זה היה צלחת פטרי של ניסיונות, והרבה מהדברים האלה כן אומצו על ידי אחרים, וואטשמן זה פחות או יותר הקומיקס שבאשמתו בלוני מחשבה התחילו להיכחד לאט לאט, ואפילו תיבות טקסט נהיו מאוד נדירות למשך הרבה זמן, כאילו לא לגמרי, עדיין היה לנו אותם. אבל זה, זה בגלל וואטשווין, בגלל הטכניקות האלה, או הרעיון של ביט פאנלס, שגם כן היה מאוד לא נפוץ בקומיקס אמריקאי לפני זה, כי למה לבזבז פאנל על אנשים פשוט עומדים ובוהים לרגע? אבל דווקא הדבר הזה אף פעם לא זכה לניסוי. מה שכן, אני אה, בטוח שכבר אה, מלומדים ממני דיברו איתך על העניין הזה. Mm -hmm, אה, כן. אני חושב שקרוב לדיק אפילו אורי. אה, הבניית המודי מאוד קונס, קונסרבטיבית, זה כן. כאילו אולי אין פה איזושהי הפתעה, אין פה איזשהו משהו שהוא מנסה לפרוץ את הגבולות של ה גריד של 9, 6, 3. יש פאנל מאוד ארוך בעמוד 22 של החוברת, זה קצת שונה משאר החוברת לפחות, שבו אנחנו רואים רק כדי לראות את הגובה של הבניין שהם נמצאים בו ואת העובדה שהספינה, ינשוף מרחפת. בגובה די מרשים כזה. כן אבל, כן, אבל עדיין זה איזשהו משחק עם ה... אה, כמו היום אנחנו בעצם רואים הרבה מאוד אה, אה, משחקים, הפאנלים, הפאנלים mm. לא חייב להיות מרבעים, יכול להיות מגולים, משולשים, אה, מתומנים, אה, פנטגרמס, כל מיני דברים כאלה. אה, מבחינה זאתי אולי זה איזשהו... אה, איך קוראים לו? לא, העורך אה, אה, של זה? זה... העורך אה, אה, של זה? אה, של וואטשמן? נו. לנד ווין. לנד ווין. אולי זה משהו של לנד ווין. הכותב המפורסם של before watchman, לנד ווין. והכותב המפורסם של מולברים. אבל אוקיי. של סוואמפינג לפני אלן מור. אז יכול להיות שאלן מור עשה יותר טוב ממנו. יכול שכזה אמר חבר'ה, כאילו תעשו מה שאתם רוצים מבחינת... הוא בתוך הפאנלים, אל תגעו לי בגריד, אבל זו שאלה טובה. אני לא יודע אם מישהו אי פעם שאל את דייב גיבונס האם היה לו את האפשרות לשחק עם ה... ברוב רעיונות שקראתי איתו בנוגע לזה, הוא אמר שהוא ואלנמור הסכימו מראש, כאילו, על הגריד הזה. אז הוא לא רצה לשחק, הגריד היה רעיון, ולשבור את ה... סתם משהו ש... חשבתי עליו עכשיו. גיבונס יכול לעשות זה. לא קראתי הרבה דברים שלו אחרי וואטשמן, כאילו, אחרי וואטשמן, אני חייב להגיד, כי זה קצת מוזר לי שבן אדם שהוא באמת צייר משכמו ומעלה, היה לו רומן גרפי אחד סמי גדול אני מניח, The Originals, שלפחות לא של זכה לקצת פרסום ותעודה כשהוא יצא. לא הוא לא מאותם מוגדרים שנשארו ב, לא, בקטלוג כן, של DC לאורך לא לא לא. זמן. זה, זה היה DC בכלל? זה היה <זה> ורטיגו, נכון? DC? זה <יוצי> <וכאילו>, זה לא <כן> סבבה <ספר> משהו, ומאז, אתה יודע, הוא צייר... מרטה וושינגטון. אה <ומעז>, נכון, כן, <עז> מרטה וושינגטון, אבל זה משהו שהוא הוא צייר בשביל... כן, אבל אני מתכוון דברים שהוא עשה בפני עצמו, כאילו, הוא לא נהיה... בפני עצמו לא. לא, אני לא חושב שהוא... אני חושב שגם כשרואים אותו ופוגשים אותו, יצא לי לפגוש אותו פעם אחת. הוא מאוד גאה בוואטשמן. בצדק. הוא גם יודע, הוא איזוורטן, הוא הוציא הרבה ל-2000 AD, ויש את ההוצאה גם קטנה יחסית שהייתה בזמנו, שיוצא סיפור מלחמה בבריטניה. אז יש סמל של... קומנדו? אולי יכול להיות. קומנדו זה השם של המגזין, אני חושב, אני לא יודע אם להוצאה יש שם. הוא היה גם שם לדעתי בתחילת דרכו. הוא התחיל בשנות ה-70 ממש, כאילו, הוא יותר ותיק מאלן מור. אני חושב שהוא מאוד גאה בדברים האלה, לא כמו האוריג'ינל רייטר, אלן מור. אבל זה מוזר לי שאין יותר קטלוג של, אתה יודע, העבודות של דייב גימונס, כשאנשים חושבים על דייב גימונס, הם חושבים... על וואטשמן, אם אתה מעריץ תופעות מידי כמוני, אתה יכול להגיד, אה, ah, אוקיי, כל סיפורי ג'אז' דריאל קלאסים. והיה לה, התחילו לאחרונה לה, להדפיס את הגרסה שלו לדנדר משנות ה-70 גם <דשת> כן, <דנדר> אבל, זה לא, <דשת> <דבר> ש... אבל <דשת> זה לא דבר שנכנס לתודעה העולמית, <דשת> והרבה, זה, זה, זה, זה קצת מוזר, כאילו, ואני מנסה לעשות עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה, חשיבה לעומק על אמנים גדולים שעבדו עם אלן מור, וזה כמעט כאילו, הם עובדים עם אלן מור. ולא משנה מה הם עשו לפני או, או הרבה ממה שהם עשו אחרי, העבודה עם אלן מור נהייתה העבודה שלהם שידועה בציבור. <ב ware> <אנ> תגיד קווין אוניל, עוד פעם הוא גם כן, הוא עשה המון דברים ב-2000 AD, הוא עשה את מר שלו עם פט מילס בזמנו לאייקון, שהיית חושב שזה יהיה משהו נורא מוכר, אבל לא, הוא עשה את ליגאפ אקסטרנורי ג'נטלמן, ועכשיו זה כל מה שאנשים מכירים, דייוויד <ספ> <עכשיו> <עכשיו> <דאביד> לילויד <עכשיו> שעושה את דה פיניקס כבר שנים, נכון? דייוויד לויד הוא... הוא אחראי לפיניקס? לא, דייוויד לויד עושה את אייסיס וויקלי, שזה המגזין שהוא העורך הראשי שלו, הוא הדברים גם, דויד לוי, דרך אגב, אותו דבר. ואי פרומדטה לעולם יהיה הדבר שאנשים מבקשים ממנו. מי צייר את סאגה אף פרונפין רוב הזמן? זה לא היה ויץ', נכון? לא, ויץ' הגיע אחרי זה. אורטל אבן? אני לא זוכר. אני חושב שזה היה טוטל אבן. כן, גם עוד יוצר שצייר. כן, יכול להיות שכן, יכול להיות שזה הקללה של אלן מור. קללת אלן מור. אולי ג'ייסון ברוז עכשיו, אולי, מה... נאונומי גם נאונומי כהן וגם... ג'ייסון ברוס אתה בדיוק ברמה, עם כל הכבוד לג'ייסון ברוס. לא, תראה, ג'ייסון ברוס, כן, השאלה אם באמת יזכרו אותו רק מזה, או ש... זוכרים אותו מקרוסט, אז נראה מה מה יהיה. Uh, כי זה הולך להיות הרי הקומיקס האחרון שאלן מור יכתוב אי פעם, נכון? Uh, הוא הבטיח <laughs> עוד <laughs> ווליום <laughs> אחד של ליג, אז oh, כאילו, okay. הלכתי. Okay. Okay. לי... זה, זה הולך להיות הווליום האחרון לכתוב, שאלן מור הולך לכתוב אי פעם, עד שהוא יצטרך להחליף את הצנרת בבניין או משהו. בדיוק. והוא יבין שהמכירות שהמחירה... <laughs> של ג'רוזל הם לא משהו, מסתבר. כן. לא הרבה אנשים רוצים <laughs> לקנות... <laughs> מיל... דווקא הפרינט הראשון נזק, אני עוד הבנתי <laughs> שהפרינט הראשון נזק. לא הרבה אנשים אבל בחזרה לחוברת, שמעתי הרבה טענות שמופנות לשאלה של הדרך שבה הם מגלים את העובדה שאוקיי זה אדריאן, היא מאוד כאילו, היא יותר מדי נוחה, זה כזה, ככה אתה מגן על המסמכים הסודיים שלך? אז זה לגמרי, העמוד 20 הזה, כאילו איזה מין תוכנת פסוורד אומרת לך כאילו, אה, אתה כמעט שם. כן. בוא תשלים בבקשה את כן, ה... ו... השאל, ו... כן, זה, הלומי, ו... זה היה שם כן. ב-80 אבל ויש זה, תיאור... זה כמו דרך אגב בעמוד 20 ו-21. כן שבו נייט-אוול uh, פשוט יושב על המחשב וכזה טוב הוא שם את המילה ראמסס uh, ואז כזה <אז> זה לא... <אז> זה <אז> לא אף תוכנת סיסמאות לא עובד. כן, יש את התיאוריה שאיידריאן עושה את זה בכוונה כי הוא רוצה שהם יגלו אותו וייצאו מניו יורק, אבל אני לא רואה סיבה למה הוא יבצע את זה. כאילו, הוא רוצה עדים, אני מניח, למעשה שהוא יבצע בגיליון אחרי זה? למרות שבאמת בעמוד האחרון של החוברת, זה נראה כאילו חשב על העניין. הם החליטו לו לנסוע איתו. מה הם היו מספרים לתקשורת, מה הם היו פשוט מדפיסים את זה ופונים לתקשורת כאילו. אבל בגלל זה, יש, יש את, להם לך קונק... את עמוד 24, לא, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אבל זה רורשך, רורשך מעביר מידע על החביב עליו, שזה מגזין פריג'ה, אבל למה <תקש> נייטאוול לא אומר, אוקיי, רגע, רגע, אני צריך להדפיס את זה ולדבר עם מישהו. כאילו, אני, אני חושב שבסופו של דבר, שניהם לא האמינו שאתירן בסופו של דבר. אני חושב שנייט אובל בהיותו האופטימיסט פה פציפיסט אופטימיסט, כן. הוא חשב שהוא יוכל, במידה ובאמת ההאשמות הנכונות וכו' וכו', הוא חשב שהוא יוכל אולי להשפיע על אדריאן לבטל את העניין, או זה. זה, זה קצת כאילו, זה, זה סתירה. כי מצד אחד הוא באמת אופטימיסט וכו', ומצד שני הוא הגאדצ'ט גיא, שצריך כאילו להתארגע על איזה עותק שמור של, של, של הזה. Uh, ושאלה טובה, אנחנו חושבים שאנחנו אף לא פעם נד... לא נדע, אנחנו יכולים רק לספקולט בעניין הזה. יש גם, יש גם כאמור, משום שהגיליון הזה מאוד עסוק בלתמרן את הדמויות לעמדות שמתאימות להם לקראת המערכה האחרונה של הסדרה, יש לנו פה הרבה דברים שמרגישים קצת נוחים מדי, כאילו, לחוברת קוראים 2 riders where approaching, אז חייב להיות איזה קטע שבו הספינה לא מצליחה להתקרב ממש עד למטה של הידרינד והם צריכים להיות כמו 2 riders לרכב אליו. יש את התירוץ של כזה, אה, לא חשבתי שהמים יקפאו וכזה, אתה די אמור לחשוב על זה. כאילו, לא חשבתי שהמים שבמנוע יקפאו כשאני אסע לקוטב הצפוני. או זה אנטארקטיקה, אני לא זוכר. אנטארקטיקה, <אתה> נכון? כן, חושב שזה אנטארקטיקה. אז יש כאילו, עוד פעם, בגלל זה, זה הגיל, זה, שאר הגילנות מרגישים כמו משהו שהוא בפני עצמו פחות או יותר, אבל זה באמת הסיפור שהוא... כמעט כולו ניסיון, ניסיון, כמו שאמרת, לסגור קצוות. אבל בכל זאת, יש לנו פה תמה, והתמה היא ניסיון לשחזר את הידידות בין רורשך לנייט אוול. הבאדי באדי, אני מניח הגרין לנטרן, גרין אירו, האיירון פיסט ופאוארמן, המרטובר איגסים, אתה נולדת בשנות ה-90, ומה דעתך על זה? אני חושב ש... זה תמיד כאילו, אני חושב שתמיד הם כיוונו, אלה הם הוא כיוון לבסוף, בסופו של דבר לחזרה הזאת של הזוג הזה, כי הם לאורך החורות הקודמות, הם דיברו מאוד על מערכת היחסים שלהם, מה היה לפני, ואנחנו רואים את הפלאשבקס, ואנחנו יודעים כאילו איך הם היו יחסית קרובים אחד לשני, אז כאילו, אתה יודע, להגיד את כל הדברים האלה ולשפוך כל כך הרבה עמודים. על המערכת היחסים הזאת, בלי לחזור אליה בסופו של דבר, היא קצת הייתה נראית לי מוזרה בסופו של עניין. אם נגיד רק ראשך היה הולך, או רק עיניי תורך, אני חושב שזה היה נראה לי קצת לא טבעי, קצת לא out of the story, כאילו. זה גם כאילו הניסיון האחד לעשות הומניזציה לראשך, לא במובן של... להיות יותר נחמד אלף זה עשו מספיק בגיליון 6, אלא <דקצונליות> לגרום, רציונליות, <קיד> כן, לא, לא, לא ל... לגרום <קיד> לו להתנהג קצת <קיד> <קצינק> יותר כמו בן אדם, כן. כשהוא מתעמת עם בעלת הדירה שלו לעבר ויש לו על הפנים את המבט הזה של, הוא, אומר ש... הוא... הוא... הוא מעליב אותה, הוא אומר כאילו, אני... למ... למה, למה שהכרת עליה תקשורת זונה, והוא כאילו, לא משתמש במילה בתור אלבון, הוא משתמש במילה פרסטטוט, הוא לגמרי <קיד> כאילו כא... רגוע פה. לא, <קיד> ו... ואז היא <יום> אומרת <קיד> לו בבקשה, סן. הילדים לא יודעים שהיא מחזיקה את הילד שלה. ויש לו על את, המ... עוד פעם, דייב גימוס עושה פה את אחד מהמבטים האלה. ה... בשילוב הזוויות הזוו... והתאורה שהיא כזה... הוא מרחם עליה, הוא חושב על אימא שלו, הוא לא באמת... לא זה, זה, זה, זה אחד הרגעים האלה שבהם הוא לא בטוח בעצמו, שזה מאוד נדיר לרושך עד לחוברת 12, כאילו במשך 11 חוברות רושך הוא פשוט מכבש, לא משנה מה קורה סביבו, הוא, הוא, הוא בכלא, הוא, הוא עצור, הוא, הוא חטוף, הוא, הוא, הוא, הוא ממשיך, הוא ממשיך כן. הלאה, הוא דורס אנשים, ופה אה... לפעם הראשונה הוא מין כזה... למה? כי הוא התחבר עם Night Owl והוא כזה פתאום מתחיל להרגיש דברים קצת יותר אנושיים כנראה, אז הוא לא יכול להתנהג פשוט כמו רובוט הורשע. שאלה שיש לי בעניין הזה, אני פשוט זוכר, יכול להיות שהילדים האלה הם שלו? לא, לא. אני לא חושב שיש שום חשש שראש אחר. סתם, זה משהו שחשבתי עליו ברגע הזה, שכאילו... אני חושב שזה יותר תמונת מראה. כאילו, please don't say in food of my kids, they don't יכול להיות שזה מה שהם לא יודעים, יכול להיות ש... שראש אבא שלהם, סתם, סתם איזושהי מחשבה, זה, זה מה שמדהים, דרך אגב, mm. זה מה שמדהים בספר הזה, כאילו, אתה יודע, פתאום כאילו קוראים את, מתחילים לקרוא כאילו פשוט את, את הגיליון העשירי, ומרפפים עליו, פתאום עוצרים על הקטע הזה, ופתאום מתחילים לחשוב על דברים חדשים לחלוטין, שלא חשבת עליהם אף פעם, כמו... אז זה לדעתי, זה סיפור חזק. כמו, למה יש לאיידריאן אה, חתול מהונדס גנטית? אנחנו לא חשבתי על זה. הוא לא, יכול, לא, לא, אני חושב את החוכמה שלו. לא, אבל עד רוב הזמן כאילו העובדה שזה עולם אלטרנטיבי לשלנו מוצג ממש בפרטי רקע. היה, יש ספר מאוד נחמד בשם Minutes to Midnight 12 Articles about Watchman, של הוצאת סיקוויט. כן, שבו מישהו כותב מאמר שלם על פרט שוליים שלא שמתי לב אליו עד שקראתי את זה, שבשלב מסוים מישהו מעיר שיש 32 טעמי גלידה של בסקין רובינס בעולם הזה, ובעולם שלנו המפורסמות מבארה״ב שיש 31 פלייבוס. וזה כזה, זה סוג כאילו פרטי הרקע שהם בונים, אתה לא שם לב <מוד> שיש מכוניות חשמליות, <מוד> כאילו <מוד> עד, אתה יודע, היה מכוניות חשמליות ברקע כל הזמן, אבל אתה לא שם לב לזה עד שמישהו פשוט אומר, תטעין את זה בבקשה, במקום שתמלא את זה בדלק. <מוד> ופתאום יש לך הדבר של כזה, אה כן, טכנולוגיית השכפול הגנטי הרבה יותר מתקדמת, הוא פשוט שכפל גנטית, מה זה היה, <מוד> לינקס? לרינקס? אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית. זה היה מעניין אבל לראות, אם כבר דיברת על המהדורות את ההוצאה של ITW עושה איזה Artist Edition, כי זה יהיה בטח מדהים, כי הסריקות של הדפים המקוריים, במידה והם קיימים, אני לא יודע מה הזמינות שלהם, בטח יגלו... גיבונס אמר שהוא מכר את רובם, בזמן שהסדרה יצאה, הוא כתב בסיפור פרוסס שלו, כשהוא כתב על זה ש... תשמע, בזמן שפרסמתי את זה, הכרתי כמה בעלים של חנויות פרמיקס ועשיתי איתם עסקאות למכור את זה, בזמן שהסדרה יצאה, ואם הייתי יודע מה יהיה מזה, הייתי מבקש מאחרים <מד>... הרבה יותר גבוהים, <מדוע> כי אני מרגיש ממש פריים. הרבה כן. אמנים אחרים, ש... כן. שבאמת נשבר להם הלב אחרי שהם גילו ש... אני מניח שזה אצל השפנים ויכול למצוא את הרוב, אם, כן. אפשר, אם הם יכולים לעשות דבר זה, אם אני לראות את ה-side notes בדבר הזה, את מה שרשום מסביב לפאנל, בגרידס האלה שלא, שלא רואים, כי זה מה שהמהדורות האלה מגלות הרבה מאוד, נגיד אם אנחנו סתם נלך למהדורה נגיד של הלבוי, uh, של מקמילול, uh, म... אתה רואה שם הרבה מאוד אקסטרה חומר שאתה פשוט לא היית מודע אליו בכלל, mm. וזה משהו שאני חושב שאם יש איזשהו סיפור שצריך, או לקבל טריטמנט כזה, זה ווטשמן. אתה תקבל את זה אני מניח עם ה-Ennotated שנה הבאה? עכשיו, אנוטייטד כי... Watchman גם יכול, דרך כי... אגב... כי החוק הוא שכל שנה חייבת לצאת מהדורה חדשה שלו, מהדורה חדשה של ווטשמן, ואני תוהה מה יש להם להוסיף אה... סמוך עליהם, אתה יודע, VR Watchman, זה עוד שהוא ריאליטי אבל דרך אגב היה נותן את זה כן יכול להיות מעניין, בסופו של דבר... טוב, דבר ראשון, הם מנסים להוציא ממני את העבודה, אני עושה אנוטייטד Watchman live, DC, תפסיקו לנסות לגנוב לי את ה... אני כמעט אמרתי פרנסה, אני לא מקבל על זה אגורה. <אח> אם, אתם לת... אם אתם רוצים לזרוק עליי כסף, תמצאו איפה אני גר, תקשורו שטר של 20 או 50 ללבנה, תזרקו אותה דרך החלון, <אח> אני אשמש בשטר הזה כדי לתקן את החלון. <אח> אבל מאחר ואנחנו קצת עוסקים באקטואלי, אפילו שעד שהפודקאסט יצא זה לא יהיה הכי אקטואלי, הבעיה עם אנוטייטד וואטש כספר, זה שיש יותר מדי כאילו לעשות בכל עמוד ועמוד. כאילו אתה או, או שהספר יצטרך להיות באמת מסיבי כדי להכניס המון המון טקסט מסביב או, או, ש, או שכאילו הם יעשו ממש סקימפינג כי הנוטציות של וואטשמן יש לך באינטרנט אנשים יכולים לכתוב עוד פעם הם כתבו דפים ודפים על הערת רקע שקורית בפאנל ספציפי אם אתה רוצה לעשות את הנטייטד וואטשמן כמו שצריך זה צריך, זה צריך להיות אפליקציה להורדה באינטרנט. אתה צריך כאילו להוציא את זה ולהגיד אנא לסרוק את החוברת וכל מיני דברים יקפצו. אנחנו נגיע לזה בטח מתישהו. סביר להניח, כן, אני ש... מניח שבקומיקסולוגי. <laughs> <laughs> אבל כן, לא, זה מעניין, אני חושב שהספר הזה לעולם לא... לעולם יישאר כמו איזושהי פסגה שיהיה מאוד קשה לעבור אותה. לא משנה מה, מה יכתב, כי נכתבים כל הזמן סיפורים מדהימים. כאילו, היום, לפני כמה שבועות, חודשים, הוא הרבה אנשים שישבו את הסיפור של החדש, של ויז'ן, מבית מארוול של תום קינג ושל גבריאל וולטה, mm. ל-Watchman של מארוול. למען האמת זה משהו שהיה חסר למארוול, משהו שחסר למארוול עדיין, אין להם ווטשמן, אין להם רמה כזאת. הסיבה? מעניין לדעת אם זה באמת עוד, אנחנו נדבר עוד עשר שנים, 15 שנה. על ויז'ן? השאלה אם ויז'ן באמת תהיה הרוטשמן, אתה אין הרוטשמן. אני, אני לא חייב. תראה, הבעיה הגדולה היא שוויז'ן יצא באותה שנה עם אומגה מנט, שזה עוד, אתה יודע, ועם Watch שרף ובבילון של טום okay. קינג. אז טום קינג כאילו הפציץ בכל החזיתות ב-2016, זה מעניין אם ב-2046, אם אני עדיין אעשה דברים כאלה, בהיותי <אנ> בן <זה>, 60. זה, <אנ> זה יהיה כזה <דבר> עם <אנ> <שרף, אנ> <אנ> ש... שנה לטרילוגיה של טום קינג. הבעיה הגדולה של הרבה פעמים, הבעיה הגדולה של מה יהיה וואטשמן הבא זה שברגע שאתה אומר על משהו זה הולך להיות וואטשמן הבא זה בהכרח יקשה כי וואטשמן הצליח להיות וואטשמן. בגלל שהוא היה ייחודי. בזה שהוא לא ניסה להיות שום דבר אחר וברגע שמישהו כי אני זוכר כשסופרים פאוורס של סטרזינסקי יצא אמרו אה זה וואטשמן של מרוויל וכזה. זה לא. אם אתה אם אתה אם לא כן אבל זה לא וואטשמן. אני זוכר אני זוכר כשהאידנטי דיסי קומיקס אמרו כאילו זה וואטשמן הבא ו... <laughs> <laughs> תראה, אני בטוח שכן, שק... אני לא יודע, קראת את הוויז'ן של תום קינג? Uh, התחלתי, עדיין לא סיימתי, אבל זה... אני בטוח שזה טוב, yeah. כי זה תום yeah. קינג. Yeah. <laughs> אני, בתור משהו שקרה, כאילו קראתי עכשיו את וויז'ן לאחרונה, בהחלט יכול להיות שיש שם איזשהו משהו ש... שלא, שלא, שלא לא כמו וואטשמן, כן, אבל יש פה לדעתי אספקטים של סיפור שבאמת <laughs> אה, הולכים להישאר. מקווה לפחות שיישארו, כי הכתיבה שם ימוקה, היא עמוקה, מייח... היא ייחודית, היא... ונראה, אבל כן, אין ספק, וואטשמן תמיד צריך להיות רק וואטשמן אחד. <אז> כאילו, <אז> זה לא עניין שצריך להיות, זה פשוט... מגיע השלב שבו, עוד פעם, <אז> אנחנו חוגגים 30 <אז> שנה לוואטשמן, והעובדה שהתעשיית גיבורי העל עדיין לא התגברה על וואטשמן, שבמידה רבה כל, כמעט כל קומיקס גיבורי העל שיוצא, אור נמצא בצל שלו. או מרגיש צורך להגיב עליו, אנחנו כותבים את זה בעולם של פוסט ריברס, שזה הכי קומיקס שמנסה להיות לא וואטשמן ומסיים איכשהו בתור כזה, אבל בעצם אני רוצה לדבר איתכם על וואטשמן, זה כאילו, כל עוד, אתה, כל עוד אתה ממשיך להגיב אליו, אתה לא יכול לצאת מהצל שלו, נכון? בשלב מסוים מישהו פשוט צריך לקום ולהגיד, אוקיי, זהו, זה מה שהיה. <אח> זה, זה <אח> כמו... השאלה <אח> היא כזאת אבל... <אח> מכיוון שוואץ'מן זה עם בעלות של DC קומיקס. בסופו של דבר, DC קומיקס... בעלות חוקית של DC קומיקס. בעלות חוקית של DC קומיקס, על כל הזכויות. בגלל, לא משנה, היה, לא היה, אותו הסכם מפוקפק שנחתם בין אלן מוב להוצאה, בזמנו. ועכשיו, באמת, הרמז הזה, שממש לפני כמה ימים, ג'פ ג'ונס, שהוא באמת אחד הכותבים היותר טובים של DC בשנים האחרונות, להסכים שלא להסכים, uh, הוא... כן. אין שום בעיה. Uh, ולדעתי, <laughs> מבחינתי, תשאל אותי, הוא אנציקלופדיה מהלכת לכל מה שהוא uh, DC, Universal uh, uh, הוא באמת רבה שהוא הולך לגעת בוואטשמן. עכשיו, אני מבין את הכעס, אני מבין את השוק, אני מבין את, ה... את ההמולה, אבל uh, צריך... צריך לראות איך זה יהיה. זה, זה, כאילו, זה ווטשמן זה לא יהיה, ווטשמן, הסיפור של ווטשמן זה לא יהיה, אני גם מניח שהוא גם לא חושב שלג'ב ג'ורנז יש לו את האשליות לעניין הזה, אבל הדמויות מווטשמן כן יכולות להיות במקומות אחרים, וזה בסדר גמור. Mm, אני חושב שבמקרה הזה, זה, זה טעות של עולם גיבורי העל שחושב, במובן של דמויות וכזה, זה עובד עם ספיידרמן ובטמן וקפטן אמריקה וסופרמן שהן דמויות שיש להן ואני אומר את זה בתור מעריץ במשך שנים, יש להם רוחב, אבל אין להם עומק. כאילו, יש להם רוחב במובן שהם כמו שרלוק הולמס, כאילו אין להם עומק פסיכולוגי אמיתי, כי הם עברו כל כך הרבה ידיים וכל כך הרבה כותבים, שאתה יכול במידה רבה לשנות ולהתאים, ולהזיז אותם ממקום למקום. ולעומת הדמויות של וואטשמן, אין להם הרבה רוחב, כי ברגע שאתה מוציא אותם מהסיפור הזה, כאילו, ברגע שאתה לוקח את רורשך, וראינו, אנשים ניסו לקחת את רורשך ולשים כמו ביפור וואטשמן, הוא נהיה סתם ויג'לנטי. כי העומק הפסיכולוגי שמגיע מהמקום הספציפי שלו בסיפור הזה, שניתן לו על ידי מור וגיבונס והיגנס, נעלם. זה, זה כמו שאתה יכול להגיד, אתה יכול לקחת את הדמות של בלום מיוליסיס ולהגיד, אני עכשיו כותב עם בלום מיוליסיס. הדמות, אחת הדמויות הכי אוהבות בספרות המאה ה-20, דמות בעלת עומק פסיכולוגי בל יתואר, ואני עכשיו כותב סיפור שבו הוא מופיע. אבל מחוץ ליוליסיס וכשהוא לא נכתב בידי ג'יימס ג'ויס אתה יכול לקרוא לו בלום אתה יכול להגיד זה בלום יוליסיס אבל הוא לא באמת אבל כל מה שהופך אותו לבלום יוליסיס הוא חסר משמעות. Uh, עוד דוגמה אם לקחת דוגמא מעולם הקומן סקיל שייקספרד של איי די די ואני לא זוכר את שם הכותבים. <coughs> זו סדרה שזכתה לאנשים לאן... אהבו אותה כי זכה לאיזה שלוש ארבע המשכים למיטב זיכרוני ואפילו יש לכם בעיה, אתם מנסים לעשות את הדמויות של שייקספיר, אבל אתם לא שייקספיר, כאילו, תרתי משמע, ואתה יודע, להגיד על מישהו שהוא לא שייקספיר זה לא אלבום, כי שייקספיר יש רק אחד, אבל ברגע שאתה לוקח את הדמויות האלה ואתה אומר, הנה הדמויות של שייקספיר, ואתה יכול רק להעתיק חלק מהדיאלוגים שלו, ושאר הדיאלוגים זה דברים שאתה צריך להמציא בעצמך, העובדה מסתברת, אתה, לא, אתה פשוט לא ברמה. ואז מה שהופך את המלט לאב, המלט שהוא לא של שייקספיר, הוא לא המלט, הוא סתם בחור כאילו. אני חושב שבסופו של דבר, אתה לא חייב להיות באותה רמה. בסופו של דבר, הוא דמות שהיא לא קשה כל כך, כאילו, אתה מבין את הדמות, הדמות מובנת מבחינתך. נכון שאתה לאו דווקא תגיע לעומק שאלן מור עשה עם את כל הדמויות האלה, אבל... Uh, במידה והסיפור יהיה קוהרנטי והבנייה מסביבו תהיה איכותית ובהתחשב במה שדי-סי מוציאה עכשיו בליין הריברס אני חושב שזה יכול גם לשחק לטובת, לטובת הכלל מעריצי די-סי או, או, או קוראי הסדרה בסופו של דבר uh, תראה, אני, אני פשוט חושב שכבר אין דבר כזה uh, פרעות קדושות בקומיקס גיבורי ה... בטח שלא של מרוויל ודי כאילו הכל נעשה, הכל יעשה, הכל יהיה מוחזר, מוחזר, אה, ומתמחזר ממש ברגעים אלה, כן? כן. אז אה, זה חלק מה... אין מה לעשות, ווטשמן הם, לא, הם לא חסינים. הדמויות האלה לא חסינות. אין, אין, אין, אין מה לעשות, זה חלק מהקופרט גריד של רונר ש... בראדרס, של די סי. לא, בסדר, זה פייר גיים, בסופו של לא, דבר. אך, אני לא חושב שאני... כאילו, אני לא חושב שצריך לתמוך בזה, כאילו, במובן, גם בכל במידה המובנים. במידה וזה יהיה קומיקס אה, טוב, זאת אומרת, לא מסטרפיסט, זאת אומרת, הדמויות הן, אה, אתה מרגיש שאין, מרג, חלקן, חלקן, מרג... חלקן כאילו, אה, בטי, החלק שלהן בסיבור בא בטבעיות. אני, אני חושב שזה חסר טעם, וחשבתי שזה חסר טעם גם עם Before Watchman, ו- Before Watchman, חלק מצוות היוצרים שם היה אנשים, שאני... מעריך הרבה יותר מג'פ ג'ונס, כאילו דרווין קוק היה אחד מהכותבים אמנים, זיכרונו לברכה, אחד מהכותבים אמנים אהובים עליי, אבל יצא ביפור וואטשמן ואני מסתכל על זה ואני אומר, אה זה דרווין קוק, אני אמור לא אהוב כל דבר שאני כותב, ואין לי שום כוונה לקרוא את זה, ואז אני קורא את הביקורות על זה, וגם האנשים ש... אך, שכן אמרו, טוב זה דרווין קוק, אז בשבילו נשבור את ה... זה, אמרו וכזה, מה? וביפור וואטשמן יצא לפני כמה? חמש שנים עכשיו? ואף אחד, אתה יודע, עם כל צוות אנשים או מאוד מוכשרים, או לפחות מאוד מפורסמים כאילו, זה לא נמצא ב... כאילו, זה לא נחטף המדפים, כמעט אף אחד לא מבקש את זה, אני לא רואה שום שיחות על זה בתור איזה... עזוב לא יצירת מופת של סתם כאילו קומיקס טוב שאנשים רוצים לחזור אליו. אה, זה, אה, זה, אה, זה אה, סתם כאילו, זה בוסט ש... רגעי. זה היה בוסט רגעי. העניין הוא כזה, אני חושב שכאילו, אם uh, לסיפור הזה לא יקראו, אחטר ראשמן, או... אם הדמויות האלה יופיעו בתור דמויות שחלקן הוא חלק איקס מתוך העלילה השלמה ולא עכשיו להגיד אנחנו אה. הסיפור שלא סופר על העתיד של הדמויות של וואטשמן אני חושב שבסופו של דבר הדבר הזה כן יכול להצליח <אח> אבל uh, אתה יודע only time <אח> <and> tell, <אח> זה... יש, אני חושב שיש דרך לעשות זה, וזה פשוט מספיק שאתה משנה את השם ולכולם כש, כשגרנט מוריסון עשה את פיינל קרייסיס ודמות שהיא בבירור דוקטור מנטן הופיע שם או אפילו מולטיברסיטי uh, אבל ברגע שהוא אמר זה לא וואטצ'מן, זה דרך שלי לדבר על וואטצ'מן והקיפין. מולטיברסיטי זה גאוני, כן, ולמאזיני הפודקאסט, לא לדאוג, צפויה לכם הפתעה. לדעתך, אם הוא שם שם את הדמויות של וואטצ'מן, האם זה... אם... אמריקנה הייתה נראית אחרת או שהיא הייתה נראית נכון לא, טובה? היא לא, היא לא הייתה נראית אחרת אבל בעיניי זה היה מאבד מהאימפקט מה שלו כי יש אפילו קרנד מורסון וזה בן אדם ששונא את אלן מור כאילו לא ברמה התאורטית לא ברמה של זה, כאילו קראנו ראיונות ראינו את הכתבות הם שונאים אחד את השני יש ספר שלם על העובדה שהם שונאים אחד השני. <אם>... אפילו הוא היה לו את רמת הכבוד המינימלית של כזה, טוב, הנה הדבר הזה שאני לא אוהב, מהבן אדם הזה שאני לא אוהב, אבל אני לא פשוט הולך להגיד, hey, אני יכול כאילו להכניס פה את דוקטור מנהטן ואת, uh, ואת בלו ביטל ו, uh, דוקטור מנטן ואת דוקטור מנהטן ואת נייט אוואל ולהגיד, היי, hey, כאילו, היי, hey, וואטצ'מן. Hey, הוא אמר, לא, אני אעשה את הדבר הזה עם דמויות שהן המקבילות של וואטצ'מן, הדמויות שהן הרעיון המקורי של וואטצ'מן, וכולם ידעו במה מדובר, אבל לא ואתה יכול לעשות זה, אפילו לפני זה, כאילו, בשנות ה-80, ממש אחרי שוואטשמן יצא, היה לנו את הגילון הזה של The Question של דני אוניל, שבו הדמויות רושך מופיע, אחרי ש-The Question, כאילו, מין כזה רואה אותו בחלום חזון וקורא את הקומיקס וואטשמן. אבל גם זה היה מין כזה הערה צדדית וזה נעלם. לדעתי, אנחנו, אתה יודע, קצת כבוד. כאילו, זה לא צריך להיות פרה מקודשת, כי אלן מור הוא לא אלוהים, והדברים שהוא כותב, אפילו בוואטשמן או בפרום-הל, זה לא התורה של אף אחד, זה לא צריך להיות. אז אתה יודע, לא קדושה, לא אבל טיפת כבוד. יש לנו עוד משהו להגיד על החוברת עצמה? כאילו, כי סטינו מהנושא הזה, בסדר? זה המור של הפודקאסט? אני חושב ש... כאילו, לדעתי באמת אחת החובות היותר טובות של הסדרה. לא דיברנו על חומר הרקע. אתה קורא את חומר הרקע כשזה קורה מחדש, או שאתה כזה? כן, האמת היא, לא... רק ארבע פעמים לעומק, אני חושב שבשלושה פעמים האחרונות כן קראתי את הכול. פה זה הפרודיה, פה את הפעולה של ודיט. כן, אותו מכתב שאומר מה צריך לשפר, מה לא, מה עובד. זה נקרא כל כך בימינו כשחיינו לראות את ה-Watchman נכון. כן, זה, זה היה הבדיחה הכי גדולה של לנמורה יכול לא לחשוב עליה, בובות פעולה, וכזה, שנת 2016. יש לנו, יש לנו משהו יותר טוב בשבילך, כן. <laughs> בוא, בוא נביס אותך בעניין הזה. כן. אבל אתה יודע, היה, היה, היה פסלים, היה דרך אגב... משחק תפקידי. אקשן פיגרס של ווטשמן, והפסלים הם הלכו בצורה מטורפת. Yeah, לא, ש... לא, היה, ש... לא היה אכפת בזמנו, כאילו, היה אכפת לו לא רק אחרי שהוא שה... גילה זה... את העניינים בחוזה, מה שנקרא. היום אם... אתה לא יכול להשיג את הפסלים של מפור ווטשמן, למשל, שמפייפים, הם... זה 1 ל-12, 1 ל-8, הם עולים 4 b5 יותר בייבי. אה... לא הכל היה רע, אני מניח. <laughs> Uh, עולם הספנות הרוויח מעניין הזה לדעתי, הפופים של, של וואטשמן שעצרו דרך אגב, <laughs> גם, דרך אגב, פוק פוק זה היום זה כאילו סמן שאתה כאילו, you, you are in, you are hip. <laughs> כן, וואטשמן היפ, uh, לא... מה שנקרא. כן, הטוסטר לא <laughs> עבד, אבל השאר הדברים. אני מניח שאלן מור ניסה לזרוק את הטוסטר לדנדי דיו כשהוא היה באמבטיה. הוא הטיל קללה, הטוסטר ברחב. לא, כי לדנדי אין לב שאפשר לעצור אותו באמצעות מכת חשמל, וזו הייתה בדיחת דנדי אני חושב שנסיים בפרטים האלה, אני הייתי תום שפירא, בהחלט, תום תודה שערכת אותי, תודה שהתארחת ואתה היית, אתה אמור להגיד, אני הייתי יעקב שרלי, ועד הפרק הבא נמשיך לשאול, who podcast the watchman.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 the property prices and therefore the homelessness. The scabby grey anti-climb paint and withdrawn amenities. In case socializing promotes anti-social behavior.